Тому хоче дати йому трохи підробити. Мовляв, шукає помічників для торгівлі коралями. Хай Сашко до нього зайде о сьомій вечора. Побачить, що це таке, почує, що до чого. Ходімо разом. Скажемо, ніби ти теж хочеш підробляти чи щось таке. Тим часом подивимось і напитаємо. Еге, ага, Сашка таки замучила совість. Гич, як гарно придумав. Підемо, напитаємо. А там, дивись, уже підкинуті ним коралі, випадково підчікують. Серце давно пекли з догади. При Сашкові, бо востаннє на мисто було. Тільки він знав, куди його сховала. Проте давня дружба. Як тут звинувати ж? Мама тітонька довго не розуміла, з якого доброго дива хворій Софійці необхідно йти з дому. Лише коли натякнула, що від цього, можливо, з'ясується щось із коралями, відпустили. В їхніх очах спалахнув вогник надії. Та це ж той самий тип, котрого підслухала вчора в парку, з котрим зіткнулася у Вадима. – Недобре починаєш, – накрив той Сашка мокрим рядном. – Уже й стукачів з собою тягаєш. – Стоп, – це вже до дівчинки. Ти начебто вадова подружка? Тоді все окейно, свої люди. Може, щось маєш на продаж? Ха, я у вада на днях негалі мене намисто купив, ще й за дешево. Віша я локшину ніби знайшов. Ось дивіться і вчіться. Гнила вишня найцінніший колір і виклав Софійчині Коралі. Відди несподіванки мало не крикнула Мої. Хоч тоді, мабуть, її просто виставили б на вулицю. Оце так! Отже, Сашко не винен? Вад? Кулаківський? От тобі й Вадим Дим. О, моя тітка хоче саме таких, якому спокійніше промовив Сашко. І що в них гарного? Коли справді надумає, то яку ціну їй сказати? Тип заправив скільки, що в дітей відняло мову. Сиділи мовчки, слухали інструктаж і споглядали зразки. Домовилися зустрітися завтра у цій же порі. «До завтра, будь ласка, того намиста не продавайте! Попитаю тітку!» – мовив Сашко. «Тільки заради тебе!» – реготнув тип. Ішли мовчки. Гнітило кожного своє. «Шкода, що не маю таких грошей!» Бо не вагався б, порушив мовчанку Сашко. Це якби твоя Сніжана погодилась. Ні, тітонці не хочу поки що нічого відкривати. Схоже, з весіллям таки варто не поспішати. Може, в батьків? А що це там у тебе за друг Вад? Нарешті видавив хлопець. А, Вадим? Однокласник, який там друг? Запалала від сорому. То це він тоді коралі ховав до шухляди, то це тому зблід, коли її побачив, то он за які ліві гроші частував Ірку Морозивом. Ах, та ще їй Софійці хотів купити і відкупитись, а вона дурепа-ростелепа, понамріювала собі. Дякую, Сашку, і... Вибач мені, будь ласка. За що? здивовано звів брови той. Мало фонтан на три. Сюди прилетіла, щойно попрощалась із сашком. В душі кликотіла буря, а зайти не було відваги. Що скаже? Як доведе? Ти до мене? почулось позаду Вадимове. Нащо вкрав моє намисто? Ова. Он ми якої наїжачився хлопець, Так украв Сорі, сорі, сорі. Легко тобі чистенький судити, а врубайся в мою ситуацін. Прикинь, бабки у мене є, якого дідька красти? А тягне мене, щось наче вело за тобою. Коли пам'ятаєш, гуляла зі своєю малявкою, щось підбивало підглянути, як ти зняла коралі і поклала до кишені потім, уже біля твоєї нори. Ти до малявки сю-сю-сю, щось там упало в тебе, а я до коралів.